Истинската любов Всички са събрани около учителя. Та сутрешната лекция отговори на много въпроси, които вълнуват душите. Тя хвърли нова светлина върху тях и почва интензивен живот у всички. Във връзка с нея много нови идеи възникват в нас. Всяка лекция подбужда мисълта за работа. Един запитва. С какво трябва да почне новият живот в днешния момент? С любовта. Сега хората не разбират какво е любовта. Те мислят, че я е разбират. Човек, докато не приложи любовта, не може да я познае. Нали? Докато не приемеш яденето, не можеш да го познаеш. Някои казват, аз обичам. Това не е любов. При истинската любов човек се радва. Ако човек, като обича, не се радва, това не е любов. Въпрос. Как ще се намери любовта? При нейният извор. Бога. Човек, като обикне Бога, обикне всичко. При любовта най-първо ще отидем при Бога и Той ще ни научи как да обичаме другите. Когато човек има възвишени стремежи и желания, това е Бог, който действа в него. Трябва да имате доверие в Божественото, което работи в света. Свободен е Онзи, който има вяра в себе си, в хората и в Бога. Ти не можеш да обичаш един човек, който е лош. Този човек, когато обичаш, има нещо добро в душата си. Ти не гледай на неговата външност. Това не е съществено. Когато обичаш някого, той има нещо ценно в него, което обичаш. То е Божественото. Докато не видиш Божественото в човека, не можеш да го обичаш. Човек трябва да се научи да обича хората, без да им съобщава това и да види какви резултати ще има. Любовта е виждане на Божественото. Велик е светът от това гледище. Всяко същество е прозорец, през който виждате Бога. Когато обичаш едного, Той е врата за тебе. И когато някой те обича, ти си врата за него. Когато обичаме Бога, Той е врата за нас. Във всичко да виждаме Бога. При Божествената любов, всеки чувства себе си и онзи, когато обича, като душа. Любовта е единственото нещо, което свързва душите. Бог е вътрешна връзка между душите, понеже в любовта е Бог. Едно цвете не може да ти проговори, ако не го обичаш. При любовта има обмяна. Трябва да я опитате. Истинската божествена любов е вечна и непреривна. Въпрос кога душата се показва такава, каквато си е, в своето истинско естество? Само там, дето е любовта. Душата се показва такава, каквато е, само на този, когото обича, и на онзи, който я е обича. Тя се крие от другите. Само като обичаш някого, душата му се разкрива пред тебе. Като обичаш едного, ти обичаш всички понеже тая любов протича към другите, раздава се на другите. Твоята любов към него минава към другите. Когато протича любовта през нас, единственото нещо, което можем да направим е да благодарим, че тя ни е посетила и тече през нас. Тя е един велик свят за проучване. При нея имаме най-напред даване. Човек приема обработва полученото и след това го връща. Казано е от Христа Хлопай, търси и искай. Хлопането е на волята. Търсенето е на сърцето, а искането е на ума. Всяко нещо, което искаш с ума си, търсиш със сърцето си и за което хлопаш с волята си, то ти се дава което искаш само с ума си или само с сърцето си, или само с волята си, то не ти се дава. А любовта е, която дава този подтик на ума, сърцето и волята. Ето защо при любовта всичко е възможно. Каквото поискаш, тогава човек иска само разумното. Въпрос Как да се освободим от отрицателните мисли и чувства? Ако любовта протече през човешкото сърце, колко лесно ще се разрешат най-мъчните въпроси. Любовта е това, което стопява всичко и всичко преобразява. Всички препятствия се махват за оня, който е в любовта. За отрицателните мисли трябва гореща вода, т.е. любов. Тя ги разтопява така, както горещата вода разтопява захарта, а отрицателните мисли са твърди като желязото, изисква се по-голяма температура на любовта. Тогава и те се разтопяват. Любовта окротява злото и поощрява доброто. При нея с най-малки усилия ще имаме най-големи придобивки и тия придобивки са реални, постоянни. Любовта прави очите светли и чисти, а злото ги прави тъмни. При злото лицето потъмнява, а при доброто става светло. Щом човек не разбира любовта, той се ограничава. Щом я разбира, той се освобождава. Любов, която ограничава, не е любов. Въпрос. Коя е външната проява на любовта? Човек не може да се самоотрече без любов. Без любов няма самоотричане, няма и учене. Любовта е подбудителната причина на всичко хубаво. Тя е закон за великата жертва. Като се жертва човек, това е опит на любовта. Житното зърно се е жертвало в земята, но то така се увеличава. В откровението се говори за книга запечатана със седем печата. Този, който се жертва, отваря печатите. Любовта отваря печатите и тогава нещата стават понятни. Любовта е това, което гради. Тя е това, което внася винаги нови ценности в живота. Всички усилия на любовта вървят към възходяща линия. Любовта на човека трябва да върви във възходяща степен, т.е. всеки ден човек да има ново прозрение, ново откровение за нея, само при нея е възможно вечното обновяване на човека. Любовта е един безграничен свят. Като влезеш в нея, ще вървиш от светлина към светлина. Любовта е влизане в живота. Хората не слушат вътрешния си глас и за това страдат. Дойде ти някоя хубава мисъл, а пък ти я отхвърлиш. Искаш нещо грамадно. Но то няма да дойде. Всичко в природата расте. Когато ти дойде малката мисъл, посадия. От нея зависи твоето щастие. Щом посаждаш малкото, ще получиш и голямото. Винаги малкото е предвестник на голямото. Дали са ни добри съвети, когато сме слизали на земята, но ние сме забравили това което са ни казали. Въпрос. Кой дух трябва да прониква молитвата? Любовта. При молитвата ти говориш на Оня, когато обичаш. И ти говори Оня, който те обича. Ако имаш разположението на дете, Божиите блага са за тебе. Преди всичко трябва да се научим да виждаме и да чуваме. Сега природата се разширява за човека. Ние влизаме в един много по-широк и по-красив свят. Те първа има да се учи много. Красивото е, че има един свят, който едва сега се разкрива. Човек ще влезе във връзка с един възвишен свят на напреднали души, когато се научи да възприема късите вълни. А тях приемаме, когато съзнанието ни работи в по-високото поле. Любовта ще тури човека във връзка с по-напредналите души. Души, които представляват скъпоценни камъни. Неорганизираният свят е органичен, а организираният е неорганичен. Божественият свят е организиран. Сега светът е неорганизиран и ние вървим към един организиран свят. Въпрос какво е бъдещото развитие на нещата в света? Любовта иде сега да спаси света. Който и да е народ, който не върви по закона на любовта, няма бъдеще. За да има справедливост, щедрост, подтик към знание и прочее, трябва да има любов. Всяко нещо трябва да проистича от подтика на любовта. И като едем, трябва да едем от любов. Като изпълняваме волята Божия, ние работим за себе си. Ползваме себе си. Като работим за идването на царството Божие и на неговата правда. Ние работим за ближните си. Като прославяме името Божие, работим за Бога. Не можеш да изпълниш волята Божия без истината. Не можеш да работиш за царството Божие и неговата правда без мъдростта. Не можеш да прославиш името Божие без любовта. Работата за Бога е в проявяването на любовта. Обичаш, за да прославиш Бога. Когато ти обичаш, цялото небе се радва, че ти правиш нещо, което е угодно на Бога. Новият живот на любовта, като протече през хората, те ще станат умни, любещи и свободни. Списание «Житно зърно» 1941 година, книга 8.